by die om 9 my naam is Corrie en hy volgt die nies die voormalige voorzitter van die ANC Virkwa Zulu Natal Sien Zezo Mekuni het in die toespraak, toespraak daarop gewees dat die ANC-president Jacob Zuma diezelfde ingesteld het as menige Afrika-leier wat denk dat die land en die regering sy persoonlijke eigendom is en die volgende aanspraak maak op hom om hom op te volg uit die binnenkring van sy familie moet wees In Zuma's geval liet hy sy voormalige vrou angedei as sy voorkier nieuwe president en Mugabe ook sy vrou ingestoot om by hom oor te neem. Angola's vorige president wat die pos aan sy dochter of zoon oorgee, maar dit kon nie deurgevoer word nie ween sy gezondheid wat hom nie weder gerei het. Toch ons president het stans bezig om ook sy opvolger uit sy binnen familiekring te stoot. Tijdens die speciaale buitengewone vergadering van Zanu PAF in Zimbabwe het die woordvoeder Patrick Sienema na, na afloop van die bijeenkomst die vergaderingsbesluit afgekondig. Dit het bepaal dat Mugabe voor 12 uur vandag as president moet bedank anders hulle verweider word. Hy het ook die name aangekondig van Mugabe sy leiers en sy vrouw het uit die partij gescoors word. Dit was opvallend dat hy aan die einde van sy toespraak hy sekere lande speciaal bedank het vir die ondersteuning en dat Zuid-Afrika sy naam ontbreek het. Die lande wat genoem is, was Angola, Botswana, Tanzania, Zambie en Mozambique. Dit was ook opvallend, dat tydens Saterigse reese optoogte, verskye persoene gesê het, dat Zuid-Afrika sy nees uit Zimbabwese sake moet hou. En daar is ook spesiaal na Jacob Zuma verwys. Daar was ook speciaale plakate tydens die Harari optoog met die woorde Zuma blei uit Zimbabwese sake. Eskom kan dalk so ver afgegradeer word dat hy se meer op die ekonomise rommel hoop sal beland. Die gradering instelling Fitz het gewaarske dat hy Eskom selfs met twee, la, twee vlakke kan afgradeer. Eskom sy swak bestuur, swak kontantvloe en algele verswakkende financiële positie het tot die waarskewing gelei. Fitz het ook ekwaalik bedek te hou na die verantwoordelike minister Lynn Brown gemuk en gesê hulle hoop dat sy voor die einde van die maand ‘n permanente directie vir Eskom sal aanstel. Tans word Eskom dier die tussentijdse directie van slechts 9 lede bestuur, terwyl die directie uit 15 lede moet bestaan. Verlede week is onthold dat Eskom op die rand van Makroodskap Huiber met slechts 1,2 miljard transreserves, wat net toe die einde van die maand sal hou. Een staatsambtenaar van die Departement Justitie Saapel, 10 sy voornis van 8 jaar tromstraf het mislik. Sammy Aron Mofomi is in 2014 tot 8 jaar tromstraf gevoornis, na dat hy Peter Dalt betrap is, dat hy omkoop geld ontvang. Na gerichte oorse korruptie is een lokvul vorm gestel. Hy het 400 rand ontvang en die geld achter sy stelkabineet weggesteek in sy kantoor in die Landroosgebou in Pretoria Noord. Rechter Selby Bagua Dit is die uitspraak sterkst standpunt ingeneem teen korrupsie en dit beskryf as 'n onsigbare kanker en gesê die erns van die korrupsie kan nie oorbeklemtoon woord nie. Die nieuwe minister van staatssekuriteit Bongani Bongo is betrek by nog 'n skandaal. Hy word ook beskuldig dat hy 'n advokaat na Tsjeeland probeer onkoop het. Van is een van die getuies in die parlementaire onderzoek na die staatskapen in sy het die beweringsgemaak in die eetsverklaring wat gerig is aan Baleka Mbete. Mbete die saak verwys na die eetische komitee van die parlement. Bongo is reeds skuldig is reeds beskuldig van ontvangs van onkoopgeld terwyl hy ook by die Oosterensvol tussen die departement werkzaam was. Sy vrou het ook na bewering gehad van 1,3 5 minuut rand ontvang van dienstverskavers wat by Bongo betrokken was. Die geld is gebruik om 'n huis in Nelsprek te bou Huismoordenaars en bekende is-alskryver en spreker Niki Boes se man Simon Boes saterdag oogend by huis in Degli Stel in Nelsprek doodgeskiet tydens n huis spraak. Twee loopvoene toe uurloosjes en toe skoederekenaars is geneem, wat daarop duwe min een leven in Zuid-Afrika waard is. As deel van die departement van publieke werk is 48 miljoen rand opgradering van 6 ministerse huise gaan een ministerse braai area opgegradeer word in 'n berame de koste van 675.000 rand. Dit word daar blijklik braai berei genoem. Sider Jacob Zumaan 29 oor geneem het het die departement 35 huise opgekoop met een koste van 193 miljoen rand. Dit beteken ongeveer 5,5 miljoen rand per huis en dit sluit nie verbeteringe, sekuriteit of meublering in nie. En dan, so sekere media berichte dit stel, het Brian Molef die bevoldering gekry van Koepta leitenant na kolonale SA Weermacht. Hy verdien tans iskamele 57.000 rand per maand, wat slag afstek teen wat hy in ESCOM verdien het, toe hy nog die omstrede pas daar was. Molef is aangestel as deel van een groep specialiste, wat die Weermacht saam daap met die auditeers naafraag. Kindersbevraag tegen kin echter molefise anstelling, weens die feit dat hy geen ondervinding van militaire finansies of adoteursprocedures het neem. Sy skariachtige verlede bij reeskom maak sy anstelling nog meer verdag. Hy wil dus steeds die belastingbetalers betaal. Zimbabwe's oppositieleier Morgan Svans Chankirai, sê hy is stom geslaan dier president Robert Mugabe's toespraak gister aand. So van Gari, sê, dit is duidelik dat Mugabe spiedekie speel en dat hy die hele land in die steek gelat het dier nie te bedank neem. Kaapsatse burgemeester Patricia de Lilse exploratie boorwerk vir die onttrekking van water uit waterdraande rots en die weeskaap voedergoed, sê die projek in die opvangsgebied van die Steenbrisdam by grabou besoek. Toetsgade word geboor om die opdroging van waterbromme teen my aanstaande jaar te vermei. Die aanflanklijke skatting is dat die project kan 10 miljoen liter bykomende water per dag sal lever. Die water sal in die steenbrisdamp gepompt word. De Lille sê, daar is res om te verskye projecte begin, terwyl 12 ander in die beplanningsstadium is. Sy nog boorgaat is al 50 en 60 miljoen liter water per dag kan bydra. Die Johannesburgse metro het een contract van 161 miljoen rand weens korruptie gekanceleer. Die contract voor die verskaffing van brandweerwaans is blijkbaar beklink nadat vervalse dokumente gebruik is. Die contracteer het ook nie 29 nieuwe brandweerwaans afgelever soos die contract bepaal het nie. Een woordvoeder van die metro, Luanda Mvke, MvKC, die korruptie benadeel die verskaffing van behoorlijke nooddienste. MvKC die metro onderzoek tens die vervalste dokumentasie. Die netgeverkoose voorster van die ANC en die Ooskaap, Ooskar Maboujane, sê 80% van die provinciese takke, het reeds die vergaderinges gehou, om die kandidaten vir die partijsverkiesingskonferensie in December aan te wys Maboujane, wat in Minkhe soundtrack in Bishu die soundtrack toegesprek het, sê die takvergadering het stadig verloop in strekkers oos Amatole Joe Gagabi en Nelson Mandela baie omdat die lede nie kon saamsteem oor die kandidaten nie. hysie sê die se nasionale bestuur het een span gestuur om die proces in die oorblijvende takke te verhaas. Mabu Yanis sê, streetleiders het proces vertraagweenskweesies na die provinciale kongrees. Specialist toerusting uit Amerika het in argentinië aangekom om die land te help om sy vermiste duikboot op te spoor. Die Argentinse duikboot het vier dag gelede in die Zuid-Atlantis oosjaan vermisgeraak met 44 bemandingslede aan boord. Gere weer beleemmer echter die soektoog. Een woordvoeder van die Argentijnse vloot sê, vaart hy die bodem van die seder soek, stuur onaccurate sonar syne terug, wens die hoed duinings in die gebied. Nou wat berig woord is, satelliet syne afkomstig van die dijkboot sal dit af opgemerk. Samensprekings die afvalpenaalweek om 'n koalisierigering in Duitsland te vorm met mislik, nadat die Vrije Demokrater besluit het om uit die onderhandelingen te onttrek. Dit is 'n groot terugslag vir bondkanselier Angela Merkel en laat die moeilijkheid ontstaan, dat sy die taker amkan kwijtraak. Merkel is van plan om binnenkort met die Duitse Presidente vergader, waar die mag het om nieuwe verkiesing uit te roep. Een nieuwe verkiesing is dat nie nodig nie, indien die tweede grootpartije die sociale demokraat, wat voorin nie aan die ko koalise wat deelneem nie, hulle besluit sal haar oorweeg. Dit is die einde van volgens de Niespolitie. Kom ons luister eers na Jay en Leani met verliefde, dan na paar handelsflitse voordat ons beitempraterie vir die land kom. Dit ja, weer precies waar ons begin het. Ek vir die liefde het ek alles opgeoffer nog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 Of besukekerss we thuis daarbij 1 is Jules pensewe. Je kan ook vir ons e je posterer na in info@1 is onthoud die naam New Season Jus ontwerpers van klusiewe juweiers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 Maak vandag jou dag met vandag vervoer. Je kom nie. Brothers Arms, een afdeling van Eric Barnard Meubels is nou oop in ons nieuwe Waverly winkel. Die Barnard Broers maak groot opslag met hulle kindigheid, een fantastiese prijs op teleskoope, punte, doppe, herlaai toerist in kleren en nog baie ander mooi speelgoed. Brothers Arms is binnen Erik Barnard Meubels, so nou kan jy verliefie saambring om na al die mooie meubels te kom kyk te jy rustig jou teleskoop laat monteer. Brothers Arms en Erik Barnard Meubels is die familiebezigheid wat rechtig omgee. Pretoria 333 9899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 op centrum van die land, soos dier die stikkerkonse weerbureau. Warmbad, gedeeltelik bewolk en baarwarm met een minimum van 20 en een maximum van 33. Namsbruid, gedeeltelik bewolk en baarwarm met een minimum van 18 en een maximum van 33. gedeeltek bewolk en baarwarm met een minimum van 21 en een maximum van 33. Johannesburg gedeeltek bewolk en baarwarm met een minimum van 20 en een maximum van 30. Vereeniging gedeeltek bewolk en baarwarm met een minimum van 20 en een maximum van 31. Bloemfontein bewolk en baarwarm met een minimum van 17 en a maximum van 31. Derban, gedeeltelik bewolk en baar warm, met a minimum van 23, en a maximum van 32. Pieter Midritsburg, gedeeltelik bewolk en baar warm, met a minimum van 19, en a maximum van 35. Ek sal rekenis bloedig warm daar. Ristenburg, gedeeltelik bewolk en baar warm, met a minimum van 20, en a maximum van 33. Ooslanden, gedeeltelik bewolk en bloedig warm, met a minimum van 20, en a maximum van 39. Kaapstad, gedeeltelik bewolk en matig, met reenplekplek, met a minimum van 13, en a maximum van 20. Abington, bewolk en bloedig warm, met a minimum van 20, en a maximum van 37. Sutherland, bevolk met een minimum van 6 en een maximum van 24. Laas in Sportelisboot, gedeeltelik bewolk en matig tot warm met een reenplekplek met een minimum van 18 en een maximum van 23. Dit is die einde van vir ons in Nies en Weerbrug. Skakel geris in vir ons Nies en Weerbrugte weekstel om 9, en natuurlijk het ons vandag om 1 Afrikaans is groot saam met alleen en later vir middag of vanavond om 7 het ons Israel van die Bijbel saam met Dr. Tini Eilers skakel geris in en natuurlijk sa ons uit in samenwerking met FM Stereo bezoek geris ons Facebook blaaie nooi al jou vriend en familie om te gaan hou van ons Facebook blaaie volgens op TuneIn En onthou, dit is my makkelijk om saam te keir, enige tyd, enige plek, met TuneIn, dit werk op enige cellfoon, tablet, android, skoodrekenaar of rekenaar, en gebruik my so in 17 tot 20 meg per uur om saam te keir. Jy het nie verskoning nie. En onthou, ons Facebook blaie, het ook die radiospielerkie radio op, waar jy kan saam keir, op die linkerkant waaran staan radio plek in, of radio Klik daar op, dan maak ek leedskammerkie op en jy kan heerlik saamkeier. Ook op ons, webverbe is die radio'se spelerkie op. As jy na die webverbe toe gaan, Net Radio SA is www netradio SA is www.netradio sa.co.za en natuurlijk is fmstereo www.fmstereo.co.za Keier geris heerlik saam met ons. Op hierdie noot, gaan ek jou groet baie dank vir jou ondersteuning en nou al jou vrienden en familie om saam met ons te keier. Ek gaan vir ons uitspeel met Steve Hofmeier sy Government Song. Een lekkere dag verder, tot ziens. Ik om op een een kroeg aard Hy tokkel vir kontant op, vir ook gitaar Hy sê dertien doppen sal om dier kan dra Sy oor sê my aander, sy oor sê klaar Ek sê om ek is Jan, hy vraag my waar vandaan Hoe voel het so nawe aan een loser te staan Hy sê die bier is op my, die joke is op hom As lang genoeg blij, sing hy die government song Hy singe Milly Boer, John Deere Highlight say so long I fuck your vrouw en you kinders En hy vat jou hond Say my warm young, hoe sal ek bly staan Hy vat alles op die plaas En hy ees op die grond Hy vat jou opa's stories En die kots uit jou mond Hy vat die schoenen aan jou voeten En die tal op jou tom Say my warm young, hoe sal ek bly staan Say my warm young, hoe select ek bly staan Hy say my warm, je weet no ex a government man max maak 30 government gaan My opa was een strijdom en een herzogman My ma was gesmit, maar een noemeland Jy sien die pierigste sonne is die tijd my pel Die tijd en die plek en die kleur van my vel My voorvaderspoor was een weg wat kak in betaal is my geboorte raak Hy sy familieboer, jang hier, hy laak saam Jy gee jou vir die government en sies so lang Oh I find your say my warm young soul act